A báró 22 éves volt, gazdag mágnás család gyermeke, akit tanulmányainak elvégzésére küldött a családi tanács Párizsba, és egyetemi polgár volt a Szorbonon. Kifogástalan eleganciával öltözködött, és rendszerint egy konzervatív angol főnemes, részint egy intelligensebb parkettáncos benyomását keltette. Leveleiben soha nem hallgatott előadásokról, és meg nem történt vizsgáiról számolt be kimerítő részletességgel gazdag szülei bőségesen ellátták pénzzel, és Sándor nyugodtan mulasztotta egyik egyetemi félévet a másik után. Maga mögött hagyta az ámuló hotel személyzetet, és ment a szobája felé. Kedves barátja jött le a lépcsőn, Jankovics Ferenc, a kőhidai Jankovicsok közül a junior. Odahaza, mint úrvezetők, közösen hódoltak az autósportnak, de Párizs, ez az országnyi város, valahogy elválasztotta őket. – Hello, Feri! – kiáltotta a szírmai. Szervusz! Egy üdvédhez jöttem ide. Bajok vannak a vízumom körül. Hová utazol? New Yorkba pajtás. Egy kis hiba történt a vagyonnal. Tönkre mentünk. Sándor füttyentett, aztán röviden így fejezte ki az ügyről támadt véleményét. Gyere be a szobámba és ígyunk egy konyakot. Pillanatnyilag Jankovics sem látott jobb kivezető utat szomorú helyzetéből, és rövidesen együtt ültek Sándor szobájában ketten, illetve hárman, mert az üvegheneszi gyártmányt is nyugodtan a társasághoz számíthatom. Szóval tönkrementetek Úgy van, és nem tudunk se honnan új alapot kölcsönvenni a talpraálláshoz. Miért nem fordultatok az apámhoz? Nézd, Sándor! Eddig szigorúan szót fogadtam az utasításnak, hogy tanulmányaid érdekében elhallgassam előled a való helyzetet. Én azonban ismerem a te tanulmányaidat, és most már azt tartom a leghelyesebbnek, ha te is számolsz a tényekkel. A mi szüleink együtt mentek tönkre. Az édesapád azt hiszi, hogy csak párvizsgád van hátra, és nem akar megzavarni a tanulmányaidban. Ezért eddig titokban tartották előtted a helyzetet, és előteremtették a pénzt, hogy tanulhass. De én tudom, hogy egymást után mulasztod az egyetemi fél éveket, és abban a hitben, hogy még mindig dúsgazdagok vagytok, előkelően szórod szét ezeket a keserves pengőket. Sándornak egy arcizma sem rándult, de belül valami jeges mozgás érzésével áradt szét a rémület a melkasa közepéből. Mintha lehalkított rádió előadást hallgatna, úgy érkeztek hozzá személytelenül a hangok. Vállalnom kell ezt a kellemetlen szerepet, hogy én mondjam meg neked, teljesen tönkrementetek velünk együtt. Csak a jóisten tudja, hogy az apád, az a hős milyen áldozatok árán küldi neked a pénzt, hogy kényelmesen és gondtalanul tanulhass. A sok megivott konyak forrósága lassan, bizseregve ereszkedett alá a fejéből, hogy hirtelen józansággal, szörnyű nyomással jelenjen meg az agyában a kegyetlen valóság. Meddig ott úgy, mit mondott még Jankovics? Nem tudta. Egy közeli templom harangütései riasztották fel halálos merengéséből. Oda ment a tükörhöz, és megnézte magát, mert úgy érezte, hogy hófehérre őszült. Nem őszült meg, de a haja kuszáltan áll szerte, mintha Marko Lászott volna benne, a szeme eszelős tekintettel süppe tárnyékos üregébe. Jankovics elaludt. Közömbös arca oldal dőlve pihent a karosszék támláján. Most végignézte az otthoni leveleket, és minden grafológiai tudás nélkül is látta, hogy levérről levérre bizonytalanabb vonásokkal beszél hozzá a szeretett kéz, és világosan érezte, hogy tartalmuk nem erkölcsi prédikáció, hanem egy elmerülő, küzdködő ember finoman lehalkított segélykiáltása. És ő közben még egy vizsgát sem tett le. Verni, rugni, átkozni tudta volna magát, és csak arra gondolt folyton, ezért meg kell bűnhődnie. Ezért meg kell bűnhődnie. 800 frank készpénze volt. Felvette a kabátját, a kalapját, körülnézett és néhány tárgyat tett az aktatáskába. A többi holmiát ott hagyta a hotel számlára. Körülnézett a szobában idegenül elgondolkodva, mintha a múltjától búcsúzna. Nesztelenül felnyitotta az ajtót és kilépett az elhagyott folyosóra. Aztán sietett le. Esett, és a szél hűvös cseppekben csapkodott az arcába, ahogy megállt a hotel kapujában. Valaki futott le a lépcsőn. Jankovics volt. Sándor! Szemébe húzta a kalapját, kilépett a kapun és ment. Irtózatosan szégyelte magát, nem akart beszélni, nem akart magyarázni, nem akarta Jankovicsot látni, és sietett. De a barátja hajadón fővel utána jött, és megint kiáltotta. Sándor! Futni kezdett, és mikor hallotta, hogy a másik is fut, neki íramodott. Befordult a sarkon, és rohant. Rohant. Még messziről elhallóan hallotta a panaszosans hangzó kiáltást. Sándor! Aztán elmúlt minden emberi hang. Csak az eső neszelt, és a félelmetesen zúgó szélben lengtek a lámpák, csikorogtak a céktáblák.